eta berri begisein nagusiaren tenura zurekin epan irigarai, integrazio batzordea ere Euskalria zuzenen festivalan izanen da. Eta ahalmen Uriko gazteak aparteide diren motxila hogeita bat izeneko musika taldea etor dute, aurtengo kanpainaren eta helduden ikasturteari begira dituzten egginen berri, eman dauko Dominik Idearlehenakariak egoiz begissailuan begi izan zuen dugu. Ruga, alkohola, zida edo iesa, irungo bestetan prevenzio-kampaina azkarra da urten ere, iriskuen kipitzeko eta gazten informatzeko. Aroa, eta, aro goxua egun, iguzkiari dela zeru ortaz jabetzen, aro iguzkitsua, temperatura goxuek ilan, oita iru eta eno jone dira egun. Eta horretara ziko dugu lehenik berriz ere, arrastatze bat izan dela atzo arrastzaldian, aldiuntan aitor zubileaga zurutuza dute arrastatu, saran, Espainiako barne ministeritzak euroa agindu galde bat egindu bere kontra ere, eta arrazoina, bimilan egipuzkoan kale borrokan parte hartu izana, zaio leporatzen, aitor zubileaga zurutuza, irugerren militantia da, hasteuntan gelditua izan dena. Agurrilaren amala uian diakirenda bionako plantu nauzoko okupatzeileak kanporatzen dituzten ala ez atzozen auzia, abita Zudatlantik egituraren abokatak salatu duenaz okupatzea legez kanpokoa izaitiaz gain, bizitegi sosialbaten zain diren presuneri lekua kendu diete, bionako okupatzeilek eta horregatik eperigabe kanporatzeko eskatu diote paileari, okupatzeile narra postua entzun dugu, hain zineko ez dutela lekua ne hori hartzen, ez baita delako tokiura ez alokatu, ez xaltzen al, errepikare zagon, agurilaren amala hoian diakinen dela, hauzi erabakia koletek abdeviel diputatuak lege emendakin bat pausatu duatzo, paritzeko lege miltzarriko lege komisionean euskalegriko lurralde kolektibitate baten sortzeko emendakin hori goizuntan aztertua izanen da sozialisten parlamentoko taldean eta ondotik lege batzordean. Spanger Gokolangileak beren eskubidean alde borrukan, Angelun, Garruzen eta Kamarren elkartasuna erakutsi zieten, Lab sindikateko laborantza eta agroalimentario abarrak, eta berriz erakutsiko biarrostiralarekin, haratsaldeko bi hontan, elgeretara zebat antolatzen du Labek lukuzeko eriko etxearen aintzinian. Sehaskako integrazio batzordea sekulan baino gehiago lanian ari ahalmen hurriko haurentzat aurten eraman duten kampainaz kontendira, biziki eman korraizan baita, jakin behar da demoraberian beharra kemen datuz ere duatzila, kasik berroita ama gaurretarat eltzen baitira orai, eta keskak dituzte beti ezkunde nazionalarekin. Soin keska hote, errandauku, integrazio batzordeko lehen dakariden, Dominiki diartek. Lehen keska dugunat da bon, emendatze horrek ekarriko duen uh, ezta bada da, uh, eskonde nazionalak bere bete eginen dituen jakinez eh, orain arte ez dituela sekulan egin osoki eta orduan angurek ezka ikusi ze emendatzea den za, oitan somat hartuko dituen bere gainan Bertze gauzada, ikusten dugu, uh, gerota gehiago, bon, gauz bat zupen txatzot, moituko direla, zenta badar uh, go, gobernauari uh, raporkomitez bat emana edena almen urritasunari buruz, baina oi, emana badimada bibila amortzian edo latokia emanen da bakarrik, anartian hau egoeraikin behar dugu segitu, eta horri buruz piskatkezkaten gaituena, da eginen dituzten proposamenetan laguntzaileeri buruz, zer motako laguntzaileak izanen direna e, Horritzen gila dira bizpailurte proposatuz dituztela EBS postu batzuk EBS-en ordez, e, buraxoekin eta handiko lektibo eta integrazio bat zordeak denak ausitadioan ginela, eta eskonde nazionalak kondenatua izatu dela aldiro, eh, pauen, bertze bat bordelean, eta holako laguntza motak ekartzen, la proposatzen mahen nima dira, xe hori bon, pistandenene e zit tugula, dila biurte, rirefuushatu gauza 5 o horten on hartu Eta Dominiki dertek egin dauku ere eskolegia zuzenian festivalian biar lekornean abiatzen festibale horretan ere parteide izanen direla manera bereziz motxila hau eta bat izeneko taldea, musika taldea, eto garazten dute igandean, hau irunakoa da, ogoi bat parteide ditu eta hauen artian ahalmen urriko gazteaka Piskatek hartzeko gukka ipatzen dugun mezu hori eta konkretoki erakusteko gizarte osoari eta gazteriari, gauzu posible posibile dela egitea, bakotsak gure tokia bat dugula, gure gizartean eta, eta ulen gainean, osoin uh, aktivitateetan, adaptazioetik batzuekin eta bolontate piskatekin gauzak uh, konkretoki egiten aldideela. Ara, motxila goita bat eta aldea, irunakoa igande aratzalian, eskolegia zuzenian, festibalean lekornena. Langabeziaren zembakiak atera dira, askenian eta espaldiko partez berri honekin haipatu behar dira horiek, jonden maiatzean apaldu baita departamentu untan langabezia apalzea tipia balimada ere euneko zerokako txelauekoa basen espaldi, etzera apalzeri gertatu bakarra da atik akitanean, akitaneako beste departamentuetan bataz beste euneko zerokako bostez emendatu da langaben zembakia horokorki e, frantzian Langgabezia ez da goratu ainttzeko iilaetean lehen aldia azken bi urte untana. Angelun Clodolib UNP-ko autagaia bozetan bosetan den urtean Ogoi milako bat galdezketa banatu ditu bere ustez errian diren erronka edo eh, dozier nagusieri lotuak izan dituen edo bildu dituen milako bat arrapostuetan Ez pilondo oraiko hau zapesaren taldea burutzen ariden eraikuntza haondietaz beldura ikusi du eskoineko autagaia horietaz arrangura direla Angeluarrek bere ustez eta ez Nik kepisten duen proiektua da ama restreiako goratasuna izanen duen egoitza soziala. Bestak segurtasune ziragaiteko kampaina desberdinak burutu dira, irunen, aste buruan zehar, salmar zialgo besten karietarat, jaz lehinik, mila pasa dende, aholkatu, eta kontsumitu behar zituzten drogen kalitatea aztertu zituzten, bestalde bete zaitez baina emozioaz izeneko lemarekin, alkolemia hina neurtzeko frogak egin ziren, eta aila ketel karteak bere aldetik drogen Bonsumoaren iriskuak tipitzeko informazioa zabaldu du eta droga analisiak egiteko aukera eman froga hauek egitea garantzitsua da aileak ez elkarteko kideunen arabera Ikusi dugu e, politika proibizionistek ez dutela helburu honik lortu momentu honetan Horregatik ba, guztietzen ari gara era e, realista baten bidez lortzea helburua eta azken elburua da arduratsu baten bila Badakigu drogak betianik eziztidu dira eta betianik direla bizartean eta horrela jarraituko da. Eta igual, ba, elkar bizi behar dugu drogekin eta kontsumo arduratzu batekin asko sobretu. Elburua da, e, arrizkoak murrizteak drogen kontsumoekin. helburu no, hain importantea lortzeko, ba egiten duguna bueno, gauza bat izaten da analisiak, Egin, analisiak drogei. Kosasun kontrolik ez ez daramaate, drogai ilegalak eta horregatik egiten dugu kontrolak ba jakiteka jakiteko zer hartzen ari garen eta bestalde, antxeta irratiak eh, zida edo iesa eta seksu transmisioko eritasunen prebentziorako kanpaina bat ere abian jarri du, beti goti geitu eta harri beltza izaneko eta ekologia ekonomia eta juridikoa eta ona osagarria rentzat, arrazoen frango baginuke, laborantza biologikoa zabaltzeko, una zer oa ratxekizen alden, bai honan beriki iraganden biarkolugaren elkarte Artiak antolatu uraren egunetik jenden beharrek edo aktivitate ekonomikoak urak utsatzen dute, eta unen garbitzeko diru sama harri-garria xautzeko hordez, obeliteikela laborantza biologikoa laguntzia, hori agertu da itzaldi desberdinetan, hortako laborantza biologikoa initzez gehiago lagundu beharre liteikela uste du ble elkarteko maitego jenetxek. Gaur egun da gutienik lagundua den laborantza mota, alta badaki gularik, laborantza mota horrek, behin gure amena respetatzen dituela, lanpostuak segurtatzen dituela, luchalde batean xalmenta susenak edo laburak garatzen dituela, eta... Onbezte gauza positibo sortzen duan laborantxa motauri daga horregun gutienik lagundua. Poatu xarante eskualdeko benua biton lehen dakari hordea. Eten zuen laborari besala benen ere hau tetxe besala laborantxa biologikoa lagundu behar da sinez. Badute programa bat daitzen notena resurs eta eskualdeko konxailoa gehiago diru emandu laborari laguntzeko laborantxa biologikoat pasatzenekta. Eskualde besala Merkeago ateratzen zaie hori egitea, jane du, soz geio emaitea laboreria laborantza biologikoa garatzeko, ez eta bere lukaldean zikindu aden ura garbitzeko. Hori mm. importantea da, beraz bai laborantza biologikoa bai behar da lagundu. Prebenzioa hain itzia zere merkeago liteikela, ondotik hartzea baino eta frugatuada laborantza biologikoak uraden kalitatea obetzen duela.